Com esteu? Benvinguts una setmana més al Ningú No és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana a la mateixa hora. Avui una edició molt especial del Ningú No és Perfecte perquè avui, ja ho sabeu, aquesta setmana van tenir lloc els Oscars, es van celebrar els Òscars, s'han entregat aquests premis i avui des d'aquí al Ningú No és Perfecte farem un programa bastant especial dedicat en gran part aquesta cerimònia, aquesta entrega de premis i escoltarem i comentarem els moments més destacats de la cerimònia 81 dels Oscar. Comencem presentant ràpidament a l'equip del programa. Comencem per la Marta Sanz, encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Com estàs, Marta? Bé, molt bé. Sé que has estat investigant sobre la vida... He estat investigant. ...del Chihuahua de Mickey Rourke... Home, sobre la seva vida, no? Més aviat sobre la seva mort. Sí, directament. <ríe> Bé, bueno, tampoc sé gaire res més que pugui saber l'audiència. En Loki, es diu, es deia, Loki. Bé, ja, saps més, Loki, suposo que deu ser en honor al déu nòrdic germà de Thor. Perquè a uh, Mickey Rourke una mica Thor sí que s'assembla, no? S Seria un Thor mm, entretenant. X. Una mica decadent. Morcillón. Apa, vinga... En Loki, en canvi, devien ser una parella estranya, perquè ell, no sé, és voluminós no?, i un Chihuahua tan petit. Ara, un, un, un Chihuahua, Loki, no ho sé, eh? el sí, un nòrdic perquè... de la mentida i l'engany. No, l però segur que tenia una mala llet. Exacte. I ja podia. So, els Chihuahuas ja, ja ho tenen, I això. I també sé l'edat que tenia. Bé, doncs ho desvetllarem després. No. no? Ho ara. Va, doncs ràpid. Era major d'edat. Era major d'edat. Mm, molt bé, molt bé. 18 anyets. 18... Déu-n'hi-do, ja déu-n'hi-do. un llaio per ser un gos. Sí, sí. Ja sent casa damunt, què tal, com estàs? Molt bé. Eh? Avui no tenim notícies. No porto notícies. Però parlarem dels Oscars. Parlarem dels Oscars. El l'Aram, bon matí, que sé sí que té notícies de còmic avui. Què tal, l'Aram? Molt bé. A una setmana de Watchmen. A una setmana de Watchmen. Emocionats estem ja. Uh -huh. Ja estàs fent un ritu xamànic a l'estil Alan Moore no farà falta ell potser l'està fent perquè no funcioni la pel·lícula però... com a màxim comprar l'entrada per la teva entrada que és un ritual prou xamànic a vegades sí. i misteriós sí, això. això és veritat alguna notícia destacada aquesta setmana? que ja tenim dates d'estrena de noves pel·lícules Marvel ah Això oficials oficials, oficials. Bueno. per algunes per Warner i algunes per la pròpia Marvel. Perfecte. Avui parlant de Marvel, doncs fem el sorteig de lot de còmics de Panini. El farem al final del programa i ja obrim el concurs de Panini per al mes que ve i la pregunta que fem és la següent. Per quina pel·lícula ha estat nominat a l'Oscar aquest any l'actor que interpreta Tony Stark Iron Man? Mm, per quina pel·lícula està nominat a l'Òscar aquest any l'actor que interpreta a Tony Stark Iron Man vosaltres no podeu participar ni a les vostres famílies oh, oh pena els emails fins al 25 de març ens els heu d'enviar al en ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i contestar aquesta pregunta i les mascotes? Eh, tampoc Tampoc. Ara, si tens una mascota que és capaç de fer això, escolta, et forraràs, eh? No, no cal que, que participis en el, en el sorteig del lot. Que també tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o si aneu no, a Google i escriviu Ningú no és perfecte, us hi trobareu els primers de tot a nosaltres, i el nostre Facebook. Si no, a Facebook, escriviu Ningú no és perfecte, amb accents, i allà també ens hi trobareu, estareu actualitzats a l'última de les darreres notícies del Ningú no és perfecte. Avui, presentant i dirigint el programa, en teniu a mi mateix, l'Ignasi, i el que farem serà anar directament amb el cinema. Estrenes Tartúlia i notícies a la gran pantalla. Podem esperar a que la cosa secient. Si no laem sobre, vamos a tenir que esperar 50 anys més. Presidente de las Vientos. ¿Es el Che Guevara el que lidera este grupo? Gracias, por favor. Gracias. Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Tapa. Ustedes saben quién es ese hombre. Ese hombre es el Che Guevara. Doncs estrena Che Guerrilla, que potser en aquest cas doncs, de... sobre la incursió a Bolívia, sense Hugo Chávez, que potser doncs, hagués com a mínim animat una mica a, a la pel·lícula. Bé, és la segona part de la pel·lícula de Steven Soderbergh, amb Benicio del Toro, Franca Potente, que s'incorpora al repartiment, i l'Uda y Amon Phillips, que també ho fan aquesta segona part. És el final, de fet, de la pel·lícula estrenada al mes de setembre i tallada per la meitat en una treta empresarial per vendre més entrades, malgrat el desacord del director davant d'aquesta decisió. Ell no s'ha cansat, doncs, de, de repetir que no estava d'acord en que es fes això recordem on ho vam deixar, amb les tropes de Fidel Castro entrant a l'Havana. L'acció d'aquesta zona bar comença uns anys després, narrant-nos els inicis de la campanya que pretenia derrocar el govern dictatorial de Bolívia. El Che creia que el poble, la gent pobra, li donaria suport, però aviat s'adonarà com els seus ideals es van esfumant a poc a poc fins al moment de la seva mort. En aquest cas, la seva Steven Soderbergh aprofundeix en les raons que van convertir el Che en un símbol universal de l'heroïsme i l'idealisme. Now bring it back around Here we go I just saw the girl in my dreams uh -huh. She's far, far, far to reach Still everything is alright yeah. And everything is alright yeah. Supervised, you're cutting my way But it's Friday night and I'm paying Still so everything is alright la segona estrena és Mi ha caído el muerto, de David Coep, amb Ricky Gervais, Tiana Eleni i Greg Kinnear. Uh, bé, de qui és aquesta pel·lícula? Qui és el Ricky Gervais, el seu protagonista? Doncs és el creador de The Office, la versió anglesa, i de la sèrie Extras, que debuta com a actor protagonista en aquesta comèdia romàntica dirigida pel guionista de spider Spiderman o de la, rere, de la darrera pel·lícula d'Indiana Jones, David Coep, que també ha dirigit pel·lícules com ara L'últim Escalón o La ventana secreta. Miakai del Muerto és la història de Pinkus, un solitari maleducat dentista que no desitja cap tipus de contacte. Després de ser hospitalitzat per problemes intestinals, passarà 7 minuts mort. Aviat començarà a veure gent morta, el més estil de Jennifer Love Hewitt, que ronda al seu voltant, però en plan conya, que li parlen i li demanen favors. Un dels morts és un home que vol demanar disculpes a la seva esposa, que bé, ha estat, li ha estat uh, infidel. Aquest doncs, no és res més que el Greg Kinnear. Veurem, Ricky Jerveis, ons en principi tenim força confiança. Sí, podem confiar que tota. Nom per la següent. La següent és de Broken, pel·lícula de Sean Ellis amb Lana Hidi i Richard Jenkins. Ella és la protagonista de 300. És la esperada nova pel·lícula de Sean Ellis, el director de Cashback que, per cert, The Broken es va estrenar al darrer festival de Sitges. M'afegeixo als que opinen que és una gran decepció pel seu ritme lent i avorrit que l'acaben convertint en una mala versió de Mirrors, Reflejos. Si he vist aquesta última, que precisament va inaugurar l'últim Sitges, sincerament no cal que aneu a veure aquesta. És el mateix, però avorrit, dolent. En aquest cas, la protagonista és Gina, una radiòloga que creu veure pel carrer una dona clavada ella mateixa. Gina la segueix entre el seu apartament i descobreix fotos del seu propi pare amb aquesta altra la paranoia s'apodera d'ella i començarà a adoptar de la gent que li resulta més propera. El millor inspector de policia del món ha tornat. La reinfracción. la el coche de inmediato y se encarga del caso más importante. El legendario diamante de la bandera rosa ha sido robado de su vida. Por eso está reuniendo un dream team internacional. ¿Y se llama? Vincenzo Rocaras Quarchalupi Branca Leone. Vingara Taratarachiti Darko Leone. ¡Uh! Cuénteme más cosas del inspector Pluso. Es poco ortodoxo. Pluso. Esto es la segunda parte de La Pantera Rosa, La Pantera Rosa 2, Harald Swartz, Steve Martin, Jan Renaud, Emily Mortimer... I Andy Garcia. És la segona part de les aventures de l'inspector Clusó, reencarnat en Steve Martin en un nou intent sense èxit de fer-nos oblidar l'enyorat Peter Sellers. Malgrat que ens agradi Steve Martin, crec que és impossible. En aquesta ocasió, Clusó haurà de fer front a un cas que abarca tot el món. Els legendaris tresors del món sencer estan sent robats, inclòs el diamant de la Pantera Rosa. Clusó perseguirà el lladre i intentarà recuperar tots els tresors. És a dir, més del mateix de la pel·lícula de fa tres anys. Res de nou. Fem de Julia, pel·lícula d'Eric Zonca amb Tilda Swinton i Raül... Saul Rubinek. Julia és una dona de 40 anys, mentidera i alcohòlica. Cada dia està més sola i el seu únic suport és el seu amic, Mitch. Abocada a la perdició i després de conèixer una dona mexicana, Julia s'autoconvenç per cometre un acte violent. La història acabarà portant a Julia directe al desastre, malgrat lluitarà per viure. Ve aquesta pel·lícula va dedicatòria, eh? directa a la dedicatòria de l'Aram. Estem parlant en el nombre del rei pel·lícula Due vol. Eh, ja sí t'ha veig entusiasmat, Gran director, gran director amb Jason Stathman, Jonathan Rhys-Davis uh, i Ray Liot. Eh? Um, tres actorassos d'aquests anglesos britànics de, de, de l'escola britànica. Un eh? millor de un millor. I tant, i tant. És una pel·lícula dirigida per aquest home que es posa darrere la càmera, que es diu Wall, el qual doncs, no es mereix el títol de director, que ha fet clàssics dels nostres temps, com per exemple House of the Dead i Alone in the Dark. Eh? Són clàssics. Jo a, a la, um, vaig estar a la presentació de Sitges de la segona part de House of the Dead, en el productor de la pel·lícula, Mark Allman, eh, va presentar la segona part de House of the Dead amb la següent frase. Diu, per aquesta segona part hem contractat un director. I, evidentment, si heu vist la segona part de House of the Dead, la veritat és que és molt divertida, està molt bé, quan la primera és una autèntica bunyol d'aquells, en fi, és igual... El cas és que Uebol és popular per ser considerat el pitjor cineasta viu. Re Recordem que recentment, o sigui, aquesta setmana, Uebol acaba de guanyar el Razzi en, en la categoria de... el, el, el pitjor del 2008, el tal el qual. Peor. Sí, Uebol com la resposta alemanya a Ed Wood. Eh? <ríe> Això és el que diuen la gent del Razzi. I a més a més ha guanyat el premi al pitjor director per tres pel·lícules que ha fet aquest any. Una és aquesta, En el nombre del rei, l'altra és Tunel rats i l'altra és Postal. O sigui, tres pel·lícules, tres trunyos. Fi, i Web com a mínim dues basades en videojocs sí, sí. No, no. i si, si neu a l'IMVD té, un, té unes quantes en preproducció bueno, és però no, com... no se li pot negar que és una màquina aquest senyor siguin trunyos o no, menys com Clint Eastwood. no para però, bueno, a veure, comparar a l'IMVD en aquest moment hauries de ser expulsat directament d'aquí 60 anys la gent buscarà les seves pel·lícules i seran edicions de col·leccionistes sí, sí, el, el Tim Burton de, de l'època farà pel·lícula sobre la biografia bé en fi és popular per ser considerat, jo ho hem dit, el pitjor cineasta viu i després de veure el tràiler d'aquest film, doncs eh, torneu a esperar al pitjor al cub. En aquesta ocasió torna a adaptar novament un videojoc de rol, concretament Dungeon Siege, i no el conec, on el jugador controla a uns aventurers en unes masmorres medievals. Weavall no es queda curt en afirmar que és una versió moderna del Senyor dels Anells, eh? Sí. Està clar que no li falta mare a Weavall. Pels crítics, la resta de la humanitat és simplement una pel·lícula més a ignorar. El protagonista del film és un, pací, un pacífic camperol, Jason Stadman, que... Com a Té pa... molt de camperol. Sí, sí, com a pagès no l'acabo de veure. Que després de que unes bèsties animals, eh, esclaves d'un bruixot, matin al seu fill i segrestin a la seva dona, s'acabarà convertint en un ferot agarrer a la recerca de la seva esposa. Eh, hem de dir que Uebol no és un amic dels crítics que diguéssim i els ha, re... els ha retat eh, combats de boxa que, per cert, alguns d'ells han acabat molt malament. O sigui, algun crític ha acceptat i ha acabat amb alguna part del seu cos eh, trencada. És es que Uebol és... Es... no sé si... si fa taekwondo... Sí, fa sí, a més el de tio, aquesta, està, no sé, el tio està... està... Sí, sí, o sigui, els crítics que han acceptat això pensant-se que era una broma han sortit amb la cua entre cames, eh? Bé, quin personatge vinga, anem a alguna cosa a afegir? això són les estrenes de la sí, setmana, sí, sí, no? sí, sí. Sí, com, setmana com que no he vist la primera part del Txer ara posar-me a veure la segona em fa una mica de mala home, esclar, és, és que si no has vist la primera no vegis la segona perquè esclar, és, és que és la mateixa pel·lícula és com començar a veure una pel·lícula a la meitat mm -hmm. mal, fat, mal, fet, mal fet anem a parlar dels Òscars, vinga just a humble slum dog sitting in the chair of a millionaire What will I be holding in the end? What's my final answer? Is it written there? Do I really care? I'm only here so I can form a friend. I suggest you. And if I thought that I could find equivalence, I came. Doncs aquest que escoltem és l'Obed, no, bueno, vaja, Hugh Jackman, que qui ho diria, jo crec que potser va ser el millor de la cerimònia, uh, una autèntica sorpresa, una autèntica revelació. Uh, molt poca gent coneixia el seu passat com a cantant, actor de musicals, i en aquest cas doncs, va ser una sorpresa brutal. Nosaltres sí que ho coneixíem perquè n'havíem sentit parlar i tal, però mai havíem vist... El, el, el Hugh Jackman amb escena, jo crec que no només vam sortir sorpresos nosaltres com a espectadors, sinó molts dels seus companys de professió crec que els hi va sobtar molt veure el Hugh Jackman i a més mira, no com ho feia, sinó lo bé que ho feia escolt, escoltem-lo com canta Aquí anava, doncs, amb una moto xifeta de cartró, com en plan Dark Knight, bé... És que és una cosa curiosa que a la vegada no vagi amb la moto de Batman, no? Sí, sí, sí, sí. Jo quan vaig veure les imatges vaig pensar... Jo en algun moment esperava que tragués les urpes o alguna cosa, però no es va produir el moment. En fi, bé, què voleu comentar de Hugh Jackman, va, com a presentador de la cerimònia. Que és una màquina, pot cantar, ballar i fer-ho tot bé alhora... Uh -huh. però a mi em va impressionar la sincronia i fer-ho tota l'hora i bé perquè els veïns anaven exactament igual que ell sí, sí, sí, sí, sí. No, des no desentonava uh -huh. de clavat Marta um, a mi, bueno, ja sabíem que era actor de musicals i ja es veu, transpira que li encanten els musicals jo crec que ho va fer excel·lent, una de les millors gales que he vist i les coreografies molt ben fetes. De fet, els millors moments és quan sortia ell, jo estava desitjant que sortís ell, uh -huh. i me tenia enganxada. Eh, és diferent dels monologuistes que ha hagut ara, dels humoristes o actor humoristes, i jo el que pensava és, ostres, crec que per ell és tot un honor presentar la gala dels Òscars, potser equiparable a rebre un Òscar. Uh -huh. perquè... Bé, hi ha un moment de la cerimònia, al principi, que ell que, ell fa un gag, no diu, mira... Uh, Kate Winslet és britànica i interpreta uh, una alemanya una pel·lícula que es diu The Reader sí. Sí, sí, llavors, sí. Va, amb, amb quin altre sí. també, algun altre actor nominat que interpreta una altra persona que no és de la seva na no no, nacionalitat? Sí. Segurament seria la Meryl Streep perquè no. sempre fa accents una mica estrany no, perquè la duda està, està bueno, ambientada el cas que va acabar, bueno... va acabar, va acabar dient bueno, jo que soc australià que he interpretat un australià una pel·lícula que a sobre es diu Austràlia, diu ja ho veieu soc el presentador <laughs> En fi. Sí, també va dir alguna així com que la propera vegada faria una sobre Nova Zelanda, no? Exacte, o sí, sí. Una... L'any que ve faré una que es diu New Zealand. New Zealand, Molt sí, bé. sí. No, però, ostres, és que... Jo, quan no vaig veure, vaig pensar que era un actor mal aprofitat. Sí, sí, sí. Bé, bueno, potser a partir d'ara. I llavors va reivindicar el, mu el musical amb, amb un altre tall que tenim aquí on van aparèixer diversos actors que han protagonitzat musicals... Eh, Bé, a dir, no sé si més o menys fortuna... Sí, high School... Els no? de High School i els de Mamma Mia, que bé, no, jo crec que no són l'exemple de musical que hem de... Jo no havia vist, per cert, Pierce Brosnan cap imatge d'ell, a Mamma Mia. Ma és de vergonya aliena. Mia. És de vergonya aliena, eh? En Raú ha guanyat el Ratzi. Ha guanyat un Ratzi, exacte. Sí, sí. Ha, ha merescut, a més. Bé, s'ha dit... Eh, però, la valentia per interpretar un personatge no, així no, no, i sapiguem com aniràs. Eh, ell no sabia on es ficava, això és el que es diu. I va amb la seva filla a veure una, no sé, un espectacle de Mamma Mia. I quan va veure o la, no sé, va veure amb la seva filla alguna de Mamma Mia, diu, m'he ficat. Cal, el tio havia firmat el contracte. Ja havia ser. firmat el contracte. Us podia tirar enrere. Va, llegi-me, l'estim post-firm. Clar, va dir, veni a ser, Fantàstic. <laughs> Anem a escoltar aquesta peça musical. Putting on my top hat. on my white and tie. Perfect brushing off my tails. Red fit. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks of class. Staircase, please. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Hey, gents. For I'll be there. What took you so long? Taking off my top and half, tying up my white tie, dancing and I'm singing in the rain. Just wait a minute. Something's missing. Hey big spender Maria I putting on my top hat tying up my white tie brushing up my teeth Després, al final del programa, la, la, la deixarem amb aquesta cançó. Eh, només veja, Beyoncé, com no... Eh, amb unes caderes tema... impressionants. Un tràgic. Quina que no puixa, eh? La, no l'afavoria. No. No, no, no. Això és veritat. Un disseny de la seva mare, clar. Ah? No sabia que la seva mare fos dissenyadora. La seva mare ha muntat una empresa de disseny de vestuari, per dir-ho així. Mm -hmm. Molt bé. No sé si abans o després de la seva filla fer-se famosa. Quina vergonya. T'imagines la mama, Beyoncé mira, t'he fet aquest vestit, i la, i la nena, per tal de no, no dic que no, diu, bueno, vale, mama. Bé, bé, un número musical molt bo, dels, dels millors que, que es van veure, se van afegir després els protagonistes de High School... I finalment els de Mamma Mia, potser del meu punt de vista el més qüestionable al moment que no. tant Mamma Mia... Jo, o sigui... jo crec que tot va quedar molt A veure, bé. per a mi Ava sembla un abanderament de l'Ocutre, no? Per què? I no sé, a mi... Jo... Però a la, no la versió amb tembós? En jo la vaig trobar molt ben pensada. Quants de prejudicis? Quants de prejudicis? A mi no, no, escolta, a... no, no em pot agradar home, però llavors Agunto? no diguis cutre però és la cosa de l'any, ha sigut el musical de l'any exacte, bueno, que tu no t'agradi no vol dir que eh? bueno, tampoc ha estat un gran èxit eh? en cinema, en teatre sí en cinema més qüestionable bueno, però teatre sí, però estem parlant de cinema, no estem parlant de teatre Home, si no hagués tocat el High School, si anem a mirar pels calés que han fet... Uh -huh. Per cert, que collonits estaven els protagonistes de High School. Els Zac Efron jo crec que s'estava pixant... A... A Més a... la Vanessa no. Hughes. Jo la vaig veure no, no, super tallada. Ell, ell estava d'un no, sèrio que no. Sí. Bueno, no... Jo vaig veure no, Pelí potser no, no, una mica... Estava amb uns nervis. Estava bastant pàl·lid. Jo... I... Pelí d'Utxo estava. Jo crec que garrines abans i després els Zac Sí, estava així agafat Era com un ninot Jo crec que havia José Luis Moreno darrere. Figureta de pessebre ficada. Bé, parlem del tema Penélope, perquè hem de, hem de parlar del tema, ens agradi o no ens agradi. Què en penseu d'aquest torc? Oscar realment forma part d'aquest contracte que va firmar, o s'està parlant, contracte eh, suposadament que va firmar Penélope eh, per sortir amb Tom Cruise? Possiblement. Jo, jo no m'ho crec perquè... Crec que si Tom Cruise tingués el poder per fer que la gent guanyés un Oscar o no, ell ja el tindria. I com t'expliques que, sent la pitjor actriu de les quatre nominades en la pitjor pel·lícula i la pitjor interpretació, s'hagi acabat en enduent l'Oscar. Ron Howard té un Oscar. Bueno, ja, Òscar. Per teníem... fer coses de sent, Ron Howard. Clar. Ron Howard té un Oscar per una mente meravellosa. Perquè se'l mereixia a pel·lícules anteriors. Bueno, Això doncs... sempre passa. Au, va. El David Fincher li donarà l'Òscar per una pel·lícula que no s'ho perquè tornar a fer un Benjamin Button per ser Ben dos costarà... per ser Ben dos guanyarà un Òscar. Clar, és que sempre pas aquestes coses. El pacient anglès va ser Òscar a la millor pel·lícula. Mm -hmm. Vull dir que males pel·lícules a amb Òscar n'hi ha jo no he pogut, pogut acabar aquesta pel·lícula. Eh? Perquè és un panyasso. Però clar. està ben feta. És que té mèrit, eh, que el pacient Inglés, jo t'aviso. Oh. Pensava que era rara. No, no, no, no. <laughs> Bé, no sé... Eh... Li han donat l'Oscar a Heath Ledger. No sé, sí. a ara, mi no, parlarem, ara parlarem. No em molesta tant, Ledger. la veritat. No em molesta tant que li hagin donat a la Penelope. Tampoc crec que sigui el millor de la pel·lícula. És que el conjunt de la pel·lícula em va semblar bastant nefast, tot i que a mi Woody m'agrada molt. I, i eh, jo m'agrada pensar que la Penelope per altres pel·lícules sí que s'ho mereixia més. No, no, I és bueno. que per cap, sí aquesta... A veure, Penélope no Albert és... A veure, no, no és una bona no actriu, és una actriu si vols tu, correcta i punt, però però però tot, mai per guanyar l'Òscar. Tanta canta com... Sí, canta, clar, malament, però... Bueno. No, a Volver no. estava la mà no, no, ah, ah. no, no cantava ella. No cantava ella? A sobre. És que és això, Volver no cantava ella. Volver no cantava ella. No, va sortir la cantant i van dir que no, que ella no cantava. Mm, no ah. ho sabia. Sobre... Clar, l'anominen, però va ser nominada per Volver per una pel·lícula que no cantava ella... Esclar, és que... És que... Jo segueixo pensant que no és ni molt menys la pitjor triu que ha mai un Òscar. No. Probablement que... no, però... I que si ella, en lloc de ser espanyola, fos americana, la gent no es queixaria la meitat. A veure, és evident que... que... el d'aquí sempre és més cutre. No, però aquests muntatges que han anat fent per Hollywood i, bueno, és una noia que ja cau simpàtica, pel motiu que sigui, o volen fer que sigui simpàtic per la campanya de màrqueting o el que li ha fet el seu agent, que es veu que l'ha encaminat molt bé, per, per arribar fins aquí. Bé, ara potser ja té l'Òscar i veure, ens la traurem de sobre. A veure quin actor arriba a tenir un Oscar sense un agent que l'encamini com Déu mana. Exacte. Això sí. A veure. A veure. Ha fet el a veure, que fet absolutament però, tots. La paraula encaminar, què és? Fer campanyes de màrqueting o buscar-li nòvios per... A veure, Clar. Titanic va guanyar 11 Oscars perquè és una pel·lícula collonuda o perquè tenia una no. campanya de màrqueting espectacular? No, és com a Slant Dog, també ho podem qüestionar, això. Que ara ho qüestionarem. Vale. Anem per al tema Heath Ledger. Anem a escoltar l'entregada. Anem a escoltar l'agraïment del um, Like to thank the Academy. Warner brothers and, um, Christopher Nolan in particular allowing L'altra pregunta que ens podem fer és hagués estat nominat Heath Ledger si hagués estat viu? No. Nominat sí, guanyant no. Ah, és veritat. Potser sí que hauria estat nominat. Jo crec que ni nominat. Sí, era sí. un paper molt histònic que cria l'atenció. Ho moment, Jack Nicholson, com a Joker? Però pues que Jack Nicholson no ho fa ni la meitat de bé que Heath Ledger, per és mi. veritat. Bueno, jo recordo en el moment de l'estrena de la primera pel·lícula de Batman que tothom estava al·lucinant amb el Jack Nicholson. Perquè no, havia, no havíem vist res semblant, però ara que podem comparar... Bueno, bé, però en el seu moment la gent alabava tant a Nicholson com ara a Ledger. Però que aquella època tampoc és ara... O si sigui, abans nominar una pel·lícula veure, de còmic quants, no... Quants era... I ets ara està més obert. Bueno, de certa manera, només en categories tècniques mai en categories principals. I quants dolents molt bons en pel·lícules de còmic heu vist? I no han nominat. Doncs pues no per no, gaires. No, que estic intentant rumiar-m'ho, perquè Jim Hackman a Superman era un cutre. Uh... Home, per exemple, Magneto. X-Men... El... Però era una pe·li més comercial. En canvi, Batman... Home, com que no pots dir que no és comercial una pel·ícula que ha guanyat 500 no, milions de dòlars? És comercial, però és molt més sèria, no és tan... Però perquè no és una pel·lícula de còmics, jo crec, que és una pe·li de policies. A veure, en Magneto és el protagonista de Dióces i Monstruos. aquest home no li fa falta que el nomini per haver fet el Pamplines. Per exemple, I un Alfred un Molina, Spider-Man 2, 2, que fa un excel·lent Octopus. A mi em sembla que no, és exagerat seria exigerat. I no cria tant atenció com això, en Heath Ledger fa un paper total ministri, on que ah. cria l'atenció seguida. En bueno, Heath crea un estem... personatge memorable, i el Doctor Octopus fa un Doctor Octopus correcte, fidel al còmic, però Joker és un personatge que jo no recordo haver vist aquest Joker en cap còmic. Podem discutir uh -huh. també si és més o menys fidel al de, jòquer del cómic uh -huh. crec que no ho és gaire Està a l'altura per una coseta sí. a Johnny Depp a Pirates del Caribe que criava l'atenció ah, perquè és un personatge segona i poc que cria l'atenció de seguida i aquí ha passat lo mateix o sigui que t'han nominat un com l'altre uh -huh. Jo estic pensant ara també en Anthony Hopkins El silenci dels corderos protagonista protagonista no és perquè tampoc surt pas gaire estona uh -huh. I, i tarda a sortir sí, sí, sí. però crea un personatge Sí, correcte. Tant... Uh, canviem de tema, passem a Ben Stiller imitant a Joaquim Fènix uh, aquesta, aquesta escena que, tindrem penjada, que pen... tenim penjada vaja, al nostre Facebook i a la nostra pàgina web, uh, que la podreu comparar amb l'entrevista real de David Letterman. En aquell moment ens vam quedar tots així una mica de eh, què, què està fent aquí el Ben Stiller, i llavors és que comparant les dues escenes és que bravo Ben Steeler eh? fins i tot allò del xiclet és que ho broda jo crec que s'hauria de dedicar a fer imitacions jo crec que en Ben Steeler es mereix un Òscar jo crec que ja es dedica a fer imitacions sí. quan tenia el programa que es deia Ben Steeler Show uh -huh. només feia imitacions a Tom Cruise amb Bono Dudós només feia imitacions aquella època ara ho ha deixat de banda però clar, clar. és És que té família que sí, va, sí, el seu sí, pare Sí, sí. Però molt bé, eh? molt bé. Va estar amb la Natalie Portman, un, un, bon, un bon duet, i, imitant... No, a mi me va agradar més Tina Fey. Ah, I Steve Martin. Steve Martin. Sí, bé, era, era, un, era més de guió la cosa, diguéssim. Sí, si, no? clar, eren guionistes, presentaven el Premi Guionistes. Sí, sí, va sí, molt sí. bé, molt bé. Això que sortissin amb parelles, i sobretot que cada parella presentés més d'un premi, això va ser un alleugeriment. La per l'audiència. Uh -huh. A mi la Tina Fey m'agrada, però què hi feia la Tina Fey als Òscars? Perquè oh. els agrada molt Amèrica. Ja, yeah. certin Rock és la canya. Sí, sí. O sí, és pues televisió. Clar, és, el tema és aquest, bàsic. Sí, però ella però, agrada molt. Deu, I si en deu un munt d'emis, doncs. uh -huh. la recuperes... A mi em va semblar bé. Sí, no, no, a mi també, jo no dic que no. L'únic és que em va sorprendre la seva presència. Home, si sortís per Isquiel, tornar a presentar un Oscar. d'hi Oh, seria fantàstic. Bueno un dia ja arribarem, eh i no sí, falta gaire... si Jerry Lewis li han donat aquest any l'Oscar ni que sigui un honorífic per la seva tasca humanitària, perquè no li poden donar a Paris Hilton que és segur que té molts anys per fer tasques humanitàries. t'imagines una Paris Hilton amb 70 anys recollint un Oscarcar bueno, potser... abans ho veurem abans ho veurem. jo diria que no arribarà als 70 anys aquest pas. Bé, un altre dels moments, eh, crec que, Bé, perdona, que m'estic saltant un pas. Vem a escoltar l'entrada de a la millor pel·lícula de les mans de Steven Spielberg. For the Oscar goes to Slum Dog Christian Colson production. Doncs aquí que va sortir tot el repartiment de la pel·lícula, tots tot a dalt de l'escenari. És Slam Dog, la millor de les cinc uh, nominades? No ho sé, perquè no les he vist totes. Quines has vist? Bé, bueno, de les que has vist, quina és la que... Benjamin Button m'ha agradat. Mm -hmm. Jo crec, continuo pensant que és la millor pel·lícula. Mentre estaven passant les escenes, allò de veure quina era la pel·lícula que va haver d'anar als Oscars, passaven algunes, que són absolutament esfareïdores, com per exemple l'escena cap al final de la pel·lícula de la Kate Blanchett, anciana ajupida, agafant de la mà al nen, que és el, uh -huh. Brad Pitt. Bé, el Brad Pitt el personatge, el Benjamin Baton és una aterridora, eh, aquella escena cosa que Slam Dog trobo que és una peli convencional que l'únic que té doncs, és l'estil narratiu que, que és bo però al fons de la pel·lícula jo trobo més qüestionable no sé què dieu vosaltres dos? Per mi el problema de Benjamin ha sigut que estàvem fars de la pel·lícula abans d'anar al cine i veure Ah, jo no. Un excés de promoció. N Ens van saturar tant que quan ha aparegut Slando, que cada any passa que apareix una pel·lícula petita que fa la sorpresa i aquest any ha sigut Slando, quan l'any passat Juno o Little Miss Sunshine fa dos. Sí, però Juno només va guanyar l'Òscar el millor guió, si no recordo malament. Bueno, però també era més hmm. petiteta. Eh, és estrany Marta. que la pel·lícula petita s'endugui tants de premis. Sí, això no, no havia passat mai, eh? No és normal. Això mm. és com l'any de missatge Missions se l'hagués emportat d'ella. Quan parleu de pel·lícula petita, es referiu a Pressupost? Clar. Perquè Danny Boyle és conegut. Els actors no eren coneguts perquè els va agafar nadius. Mm -hmm. de... Però no acostumen no a guanyar aquestes pel·lícules, se'ls solen nominar, però no acostumen a guanyar. Cas de però Little jo recordo, Mission, per exemple, i... uh, sí, però... l'any que va guanyar Crash. Sí, sí. Que la de... bueno, per mi era la, me... si no la pitjor la... Sí, si acostava sí. molt. Sí, sí, completament d'acord. I com com també no era la gran pel·lícula. No, no. No, però tenia un fons moral, no? I a més, havia havien 50.000 actors, una pel·li de Hollywood... Igual no. aquesta, aquesta té una, una moral. Mm -hmm. La vida pot ser molt dura, però pot ser feliç també. Un altre dels moments més afortunats, jo crec que potser dels, que, dels gags que anaven i el que vaig trobar millor, és el dels dos protagonistes de Superfumados repassant determinades escenes de, de les pel·lícules. Sobretot en el moment en què estan els dos Superfumados, o sigui, el Seth Rogen i el James Franco, veient una escena de Milk amb el Gens Franco morrejant-se en el Champagne, no? I en aquell moment veiem com el Seth Rogen se'l va mirant i es va llunyant de la butaca. I passen a una altra escena, no? No sé, jo trobo que en aquell moment a mi em va fer molta gràcia. No sé què en penseu vosaltres. Que han tingut una cerimònia millor que altres anys. Molt sí. més àgil. Sí, àgil és la paraula. I que esperem que continuï la tendència. Sí, i que Hugh Chaman que pot aguantar dos o tres anys més que és benvingut uh -huh. uh, anem a escoltar un altre dels moments que és la sortida de l'armari del guionista de Milk, que explica com va sortir una mica de l'armari i què representava per ell Harvey Milk I 13 years old, my beautiful mother and my father moved me from a conservative Mormon home in San Antonio, Texas to California and I heard the story of Harvey Milk and it gave me hope it gave me the hope to live my life. It gave me the hope that one day I could live my life openly as who I am and that maybe even I could fall in love and one day get married. And that very soon, I promise you, you will have equal rights federally across this great nation of ours. Bé, bueno, doncs aquí simplement reivindicant els drets dels homosexuals, a casar-se, etc. Que sortia d'una família mormona de Texas. Sí, sí, que el van... Enviar bueno, cap a Califòrnia. A veure si se li passava això de l'homosexualitat. Hosti, quina vista. Per mi, que, per mi que aquest actor, ai, perdona, aquest guionista, uh, intenta <coughs> fer, ara que havent vist Milk, el personatge aquell del nen que truca per telèfon a Harvey Milk... Jo no crec el que, que fos Milk. aquest motiu, eh? Al contrari. Jo crec que el van enviar a Califòrnia perquè ell no es trobés tan inhibit a Texas ah, també és clar. perquè va agrair els seus pares el, sí, sí. el trasllat mm -hmm. vull dir que els seus pares sí, ell agraeix vist, ben molt ben la seva mare perquè diu que l'estimava tal com era uh -huh. Bé, anem per un altre moment d'aquests uh, de la nit que va ser per exemple l'Òscar a Kate Winslet i el moment divertit del pare de Kate Winslet uh, que no sé si li faltaven dos o tres dents amb una gorra, bé, va ser impressionant em escoltar el moment And the asker goes to Cape I'd like to thank some of the people along the way who had faith in me um, my friends and my family especially my mum and dad who are in this room somewhere dad whistle or something because then I'll know where you are <laughs> yeah! eh, doncs li, li demanava que xiuleu perquè no son sou no i allà aparem les dents que li quedaven eh, xiulant i passant su bomba el pare amb un barret i, i li faltaven com 4 o 5 dents era algo una mica si, si, eh, friki, sinistre friki, friki, total jo quan vaig veure me la me la me vaig recordar aquella notícia que us vaig dir que el pare els hi posava un contador quan eren adolescents <ríe> el telèfon És es, esclar, és veritat, aquest és el pare que el posava para, el, co... el ara ho entenc tot perquè no parlessin més del compte i no gastessin mm -hmm. molt bé Home, era un dels Oscars més cantats Sí, aquest, sens dubte I Kate Wins és la nova mail Street no, Perquè jo home. veig que començarà Ara... Esperem bueno... a jubilar la Meryl Streep sí, no? bueno, Però una li està seguint els passos Meryl no? Streep li, any... li queden unes quantes nominacions encara Una per any, imagina't, els anys que li queden Anem per l'altre Oscar, Oscar sorpresa de Sean Penn Anem a veure com salvando Sean Penn You commy, homo-loving sons of guns. <clears throat> I, I, did, I did not expect this, but I, uh, I, and, and, and I want to be very clear that I do know. I'm, I'm very, very proud to, to live in a country that is willing to an ele elect an elegant man president, and a country and a country who, for all its toughness Mickey Rourke rises again and he is my brother. Bé, doncs, suposo com que el favorit era Mickey Rourke i se'l va endur ell, doncs eh, bueno, que torna a ressorgir de les cendres no? i que és el seu germà per agrair-li o oh, per dir... Crec que un altre Oscar per això em pen... No que no potser sé. tampoc calia, no? No feia falta. Però veure que hi ha ja la comunitat homosexual jo crec que aquí ha influït molt perquè això em pensa que em aquest Oscar. penso jo, eh? No ho sé. I, és que totes aquestes teories de qui influeix perquè s'endugui l'Òscar, la comunitat indú ha influït en l'Oscar per Slamdog i la hispana per Penélope. No, jo la britànica directament, eh? Perquè és una pel·li britànica al 100%, Slamdog. Mm -hmm. I el protagonista està sortit de la sèrie Skins, que és també Britània, britànica. O... britànica. Mm -hmm. no és bastant sèrie. conegut allà. allà. Que, per cert, també no va poder evitar Sean Penn a fer, a posar el discurs polític a la se per Obama, no? És que és un pesat. Sí, sí. És un plasta de tiu home. És com en Bono, va i una altra plasta. Aquests jo en un bar els trobes bueno. i els dien la nit en l'aire. <laughs> I si sí, de cas escoltem un últim tall bastant curiós, que dius i ara perquè què passeu aquest premi? Però va ser un moment que va fer gràcia un senyor que va guanyar un cur que es diu l'Amazona en petits cups, que a més a més és japonès, que d'anglès, pobret, no gaire. Escoltem com va agrair el premi. Uh, it's so heavy. Uh, thank you very much. Uh, thank you, my supporter. Thank you, all my staff. Thank you, my pencil. Thank you... Uh... Academy, thank you, animation, thank you, my company, robot. Do more, Mr. Robot. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Jo li vaig escriure el discurs. Ah, bé. <laughs> amb el meu anglès li vaig escriure <laughs> jo. S'ha de ser japonès per donar les gràcies a la teva empresa. Els, els fonemes sí, també, exacte. no? Sí, sí, sí, li vaig escriure fonèticament tá, el no, discurs. Normalment, quan penses a l'empresa, normalment la gent s'hi caga, no, no, no li dona les gràcies. No, no, és una mentalitat així molt japonesa, suposo. Sí, sí, és, és allò completament diferent. Doncs bé, va ser un altre dels moments que ens va agradar la nit dels Oscar. Uh, alguna cosa a afegir? Nos s'ha de com a Nixon? El Nixon més interessant que he sí, vist a la sí, vida? Sí, sí, sí, el millor Nixon. Sí, sí. No va ser molt... A l'altre de Frank Langella, igual. Eh, igual, igual. Per cert que diferent estava Frank Langella. Sí, sí. Que... Home, i l'Òscar per Wally? Home, també, gran Òscar, merescutíssim. M'ha rescut, merescut, molt bé. Sí, sí, potser es alguna cosa més, però vaja. Exacte. Segons que jo en lloc del de Milk, que potser el guió no era molt afortunat, o, o bé, molt, era molt previsible, és una biografia. Ho Home, encara que només sigui pel mèrit que té fer una pel·lícula sense paral·les, pràcticament. Jo un guió que et mantingui enganxat sense sí, diàleg. Sí. Vull dir, és que, esclar, és que aconseguir això... Es mereixia alguna cosa més. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Marta, anem per les xafarderies i continuem amb els Oscar. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. Dear, no Doncs despleguem la catifa vermella i anem a parlar de l'altra banda dels Oscars. El traje de la Pene era excepcional. Sí. Tan un tothom... com l'altre, els us que va lluir. Jo sí, ja. vaig veure el blanc i em va semblar... Tots ho sé en blancs. Genial. Sí. Era va veure el de maca. la festa Vanity Fair, sí. que era d'estil grec: amb un... A ah, tant no m'hi vaig quedar, però bueno, era maco. Bueno, i és maco. que he veient fotos i, eh, i llegint comentaris, no penseu que és que sàpiga gaire, però estava molt guapa, A més lluïn cuixa Vanity Fair, vull dir que... Que el que bé, interessa. Vinga, Marta, comencem. Um, uh, començo amb coses que deriven dels Oscars. Freida Pinto... Ah. Uh, protagonista femenina de Slam Dog, espera treballar amb Leonardo DiCaprio algun dia. De... Fa la de la Latica, no? Latica. M'agrada mm -hmm. molt aquest nom, Latica. L'actriu de Slam està decidida a aconseguir un paper amb el seu amor d'adolescència, DiCaprio. L'actriu, quan anava a escola, portava fotos del seu ídol i ara somia, compartia uns minuts en pantalla amb Leo. Eh... Um després de ser catapultada a la fama per Danny Boyle, no? que bueno, suposo que li deu agrair molt, i li agraeix molt. Si no aconsegueix res amb DiCaprio, ella ja té un altre actor men, que és Jack Nicholson. No sé, és un... Pues doncs diferent, sí. Que s'espavivi, eh? Sí. Perquè... No, no és que vulgui compartir pantalla amb ell, només el vol conèixer. Això que els Oscars no el va veure. És que estrany. No estava a primera fila? Sí, amb les ulles és sol com cada any. Doncs ah. ella no el va trobar. Ah. No, va, no va coincidir. Suposo que, bueno, Jean Nicholson deu anar per uns altres ambients, que no pas Freida, de 24 anys. És que hi ha, anyets, hi ha diferència d'edat, eh? 24 mm. anys. Que ja sabem que li agraden jovenetes, per això també, Jean Nicholson. Sí. sí, sí, sí. Més sí s'ha fixat en Pinto? Qui ha estat un cineasta molt estimat a Nova York? A Modóvar? Woody Allen. Que li ha proposat un paper a la seva propera pel·lícula. Alan, bé, és un geni en agafar noies joves i Sí, sí, és... això d'agafar noies joves Joves sí, i exòtiques sempre la... És una cosa que li va Sí Després d'aquest comentari jo poso el punt més seriós i, i dic que, que em sembla bé i escolta, aquesta noia jo crec que té fusta i endavant, no? Sí, sí, Woody endavant Tonto no és amb això, eh? No, no, no. Uh, Scarlett Johansson potser està una mica gelosa ara en fi, Kate Winslet que pateix un atac de pànic, ara s'ha sabut abans dels Oscars, la guanyadora de l'Òscar la millor actriu estava tan saturada amb els preparatius per a la gala que va patir un atac de pànic just un mes abans del gran moment l'actriu ha explicat que tot i que ja l'havien nominada cinc vegades, en penso en aquesta ocasió diu que li semblava diferent, no sé si és que la veu de la trucada li va semblar més seriosa que la resta va trucar a la seva germana, tot just quan li van dir, i li va dir que li costava respirar. O sigui, li va descriure les seves emocions, no? Em costa respirar, tinc punxades al pit, em sento com si flotés. I, i, i em penso que tothom me parla en breu. I la germana li va respondre estàs patint un atac de pànic. I llavors va venir el pare i va dir les monedes, les monedes, penja el telèfon. Va a va dir penja el telèfon. No, cadascú ja viu a casa seu. En fi, què sabem més? Doncs que a la... a la nit dels Oscars havia promès si guanyava veure molt i molt a la festa de post-Òscars. Una van cosa, a això que... va dir la, la Penélope també, no? I tots a emborratxar-se. Ah, doncs ella ho, també ho havia dit. En fi, Vaya és normal, no? O sigui, que per guanyar un Oscar, has de fer proclamacions... Pesa 3 quilos perquè dins està ple de... Um, es veu que no es va voler separar de l'estatueta un cop ja ha acabat a tota la festa i tal i que es van agafar a facturar el premi amb la seva maleta quan agafava l'avió de tornar a Nova York i no va deixar que els periodistes la fotografiessin a l'arribada, de fet el tenia embolicat amb roba uh, perquè volia que els seus fills se'l veiessin primer, però és una tonteria perquè tot el món l'ha vist Clar, sí. sí. Bueno, molt bé, bé en fi, continuem Miki Rourke, aquest home m'afascina l'home croqueta un respecte jo trobo que la pel·lícula se'l veu encara bastant musculós sí, sí. Sí, musculos, com el dintre de pectorals croqueta la cara té els llavis de, de Carmen de Mairena, per favor què li home, ha passat a aquest home? doncs sí. que es va estar 3 anys boxejant i, I clar, sense va... dutxar-se li van posar la cara com un mapa sí, sí, ja es nota. Mickey Rourke assegura que preferia que el seu gos vivís una mica més, a guanyar l'Òscar. Esclar que el gos hagués vist, però esclar, potser la gossa s'hagués mort del disgust a veure que no el guanyava. No, no, no ho has entès. Potser m'he explicat que malament. Que preferia la via del gos que l'Òscar. Ah, com esclar. Sí, o, sí. o, o sigui, que tendre, no? Sí. És que només Cadascen faltaria de... que hagués dit el contrari. La gent s'hi hauria tirat a sobre. Prefereixo un Òscar amb el meu gos. Sí. Si clar. em dóna l'Òscar, mato el gos. No sé. el... Aquest va ser el desig de Miki Rourke eh, desvetllat al món eh, a la catifa vermella. El seu chihuahua, Loki, era l'amor de la seva vida I, i, de fet, portava una foto del gos a un medalló d'or penjant del seu coll. Hòstia. No sabíeu això? No. Sí, sí. Doncs si us fixeu les fotos, porta un medalló en el coll, que hi ha la foto del gos. De del gos, no, de Loki. El... És un gos, no? No, no els eh, nord-americans, amb això, són molt respectuosos. És molt més que un gos. És en Loki. I entre la vida del seu Chihuahua i l'Òscar, preferir el gosset. Clar, home, clar. Els gossos i el seu psiquiatre són els que li han salvat la vida. <ríe> <ríe> Perquè rieu? És molt seriós. Són els que li han salvat la vida durant els anys de foscor en què ha viscut per culpa d'un Hollywood salvatge. Ara que ha reixit una mica el que ha confessat que podrà pagar el seu terapeuta, que l'ha estat tractant de franc durant més d'una dècada, Creu que li deu al seu psiquiatre uns 70.000 dòlars. Molt bé. Hem de fer un seguiment, eh, de Miqui Rurk, que a partir d'ara ja t'ha vist, Sí, Marta. jo dic que no aguanta ni un any i torna a caure en desgràcia que toma. No, no, jo crec que ja, ara ja s'aguanta. De fet, mm. he llegit, tot i que no la porto, que, que se separa de la seva dona. Mentre tinc jo gos... No, bueno, és sí, però és que tampoc te... té el gos té ah, ah, uns els germans mm. els productors que encenen la festa de Milk abans que Sean Penn guanyés l'Oscar. estaven tan convençuts que perdrien el guardó que van suspendre una festa que tenien prevista per després dels Oscars. quins ànims eh <laughs> els productors van preveure que amb la competència de d'Slamdog i el luchador, amb els globus suposo, uh -huh. Milk no s'enduria res així que van eh, fer ras fora celebració pues mira, dos premis importants eh? sí, sí, sí, sí. Amor real, ara ja passo mm -hmm. dels Oscars. Well, eh? Molt bé. ¿Vale? Amor real a Truplot. Jo sé que aquí hi ha alguns membres que miren del programa que miren aquesta sèrie, els protagonistes de la sèrie de Vampirs Truplot. Anna Paquin i Stephen Moyer han confirmat que estan sortint. L'actor que interpreta un vampir de 173 anys ha desvetllat que va enamorar-se de Paquin a les audicions, però van decidir portar els romans en secret per no incomodar la resta de... bueno, dels... De artistes i... Vale. Quines manies, no? Sí, total. Mira, els de Dexter són germans, estan casats. Moyers... A House també, els dos metges estan casats. Sí. Passa res. En House i en Wilson estan casats? No, aquests no. Oh, com moriria. Moyer té dos fills d'una altra relació i s'ha mudat a casa de Páquina a Los Angeles. Molt bé. No hi haurà casament entre Megan Fox i Brian Austin Green. La protagonista de Transformers, Megan Fox, i el seu promès Brian han trencat just un mes després que l'actriu el per no acompanyar-la als globus d'or. Fox, de 22 anys, sortia amb Grimm de 35 des de 2004 i, en principi, s'havien de casar el novembre de 2006. No S'ha sé. anat enterrarint, la cosa, sí. eh? A la catifa vermella, Fox va explotar, finalment, davant les preguntes dels periodistes, i va declarar amb mala llet que Grimm no volia estar amb ella i que probablement era casa fent música, no? Amb tot així... Aquest, com qui es grata a les pilotes. No noi des que va deixar sensació de vivir no, no és lo mateix. Bueno, la Megafox no trobarà problemes per trobar una altra companya no. amb l'escoli, segur. Almenys segur. per les nits, no. no. I de dia, sí. tampoc. Va, si sí Se cal. Segons, eh, no us feu gaire il·lusions. Segons justmagazin.com la parella continua sent amics. Ha estat una separació amistosa. Molt bé. Acabo uh -huh. amb un actiu que us agrada molt. Jennifer Love Hewitt ens encanta es converteix en Audrey Hepburn en el seu 30è aniversari Hewitt va enlluernar els convidats a la seva festa d'aniversari arreglada com la llegendària Audrey Hepburn uh, de Sayinocon Diamantes uh -huh. no quepa dins el vestit que no. portava l'Audrey ni, no, eh, bueno. no, ni de conya perquè, perquè si una cosa té una i l'altra no són malons. és que, que sí. ella es penja el penjoll i no se li veu no. entre el tetamen <laughs> Flar, queda allà comprimit sí. li llaman la cascanueces plas, plas <laughs> Continuem ah, va. Jennifer Love Hewitt que interpreta Hepburn a la TV Movie The Audrey Hepburn Story la història d'Audrey Hepburn va oferir berenar i sopar al montage Beverly Hills però la celebració va començar el matí amb un croissant i un cafè a la joieria Tiffany's de Beverly Hills on anava vestida de Holly Goliadly per un esmorzar amb diamants molt bé, molt molt bé. Bé. Eh? doncs fins que la les xafarderies Marta i anirem ja directes a l'espai de còmic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 Doncs comencem directament, si de cas, ara començarem amb el sorteig. Del... Comencem amb el sorteig del... de l'Ost de Còmics. Si no, sabia la resposta. Quina és la darrera pel·lícula que ha rodat el director de les dues primeres parts d'X-Men és Valkyria. I el guanyador guanyador del sorteig... És el número 4. El número 4 correspon a l'Ester Sanz, Sanz el, doncs l'Ester Sanz de López s'endú aquest eh, magnífic eh... No és família meva, eh? No, no, ah. no, no, no, Ni d'Alejandro que... Sanz no, no, perquè és Sanz, amb S ah eh? ah, L'Ester Sanz, doncs l'Ester, felicitats Ester, eh, et posarem en contacte amb tu i que ens donguis la teva adreça i et farem arribar el lot a casa teva sí. Doncs com vulguis, anem... Doncs Començarem pel que hem anunciat abans, que és que Marvel i Warner ja han anunciat les dates previstes per als llançaments i cinematogràfics de dels pròxims anys. Dates previstes. Mm, o sigui, poden canviar. Ens podem agafar una mica amb pinces. La primera que s'hauria d'estrenar és Iron Man 2, el 7 de maig del 2010. Uh -huh. Aleshores, Thor, dirigida per Kenneth Branagh el 16 de júli o del 2010. El 6 d'agost, Jonah Hex, de la Warner, protagonitzada per Josh Brolin. Això, Jonah no, és, Hex això és un... no és Marvel, ja. És no, no és... Aquí barreja una mica DC i Marvel. Mm -hmm. Ah, perquè van tenir els drets els dos personatges. Exacte. Ah, ja, els dos editorials. Aleshores, eh, acaba l'any amb una altra estrena de DC, que és Green Lantern, dirigida per Martin Campbell, el 17 de desembre i el 2011, en teoria, de First Avenger, Capitán Amèrica, o sigui, el primer Vengador, Capitán Amèrica el 6 de maig del 2011, i els Vengadores el 15 de juliol del 2011. O sigui, paciència. Sí, Però una sí. mica pretadet, no, tot? Sí. Cada mes i mig em sembla que hi ha peli a l'estil. un parell de Marvel el 2010 i un parell de Marvel el 2011. Bueno, a més a més, que ho haurà d'haver-hi Spider-Man 3... Però esclar, aquesta ja no és Marvel, aquesta és... Bueno, no és Spider-Man 4. Perdona, Spider-Man 4, que aquesta acaba el 2010. Doncs o el aquesta ja no la deuen produir els de Marvel, no, no, esclar, sinó que deu ser encara un dels personatges dels que no tenen els drets. Correcte. Per tant, de moment, aquestes encara no en sé gaire res. Uh -huh. Més canvis. Uh, coneixeu una editorial que es diu Aleta Ediciones, uh -huh. una editorial espanyola, ha fet coses, ha publicat coses molt bones com per exemple Savage Dragon d'Eric Larson, a mi aquesta no és que m'agradi especialment, però Invencible uh -huh. que aquesta sí que està molt bé, la publicaven ells i també publicaven Battle Pop. Bé, doncs, uh, Aleta Ediciones desapareix i se la queda d'omen editorial. Sí, una absorció. Ja, una és, mena eh? d'absorció, sí, és el que tenen aquestes coses de la crisi. A més a més, uh, Aleta publicava els volums dels de còmics italians de Dailand Dog i de Vampir, que uh -huh. començarà a publicar Dolmen. O sigui, Dolmen empalma, diguéssim, amb lo que... Ha absorbit una mica tot el que és Aleta. Bé, ens alegrem si això dona una mica més de regularitat a les sortides d'Aleta, que la veritat és que hi ha hagut vegades que han fallat una mica. Uh -huh, clar, aquestes editorials petites ja se sap. A vegades és el que pot passar. Més novetats. El Baile del Vampiro és una sèrie que fa com 12 anys va publicar la línia Laberinto. La línia de Laberinto, quan encara existia Comics Forum, va ser una línia que van treure només de còmic espanyol que va adorar d'anar Sant Esteve. Eh? Sí, sí. Per exemple, els còmics de Iberia Inc. Us en recordeu? Sí. Uh -huh. D'un grup de superiòdics espanyols. Era sí. Ah, exacte. Sí, sí, amb dibuixos de Carles Pacheco I... abans d'emigrar. I Van Hunter també va arribar a estar per allà. Van Hunter també? Van Hunter en Cels Pinyol. Doncs uh, van treure una de col·lecció que era El Baile del Vampiro, que és una de les que va tenir més èxit, i ara l'ha comprat Dark Horse i l'editarà als Estats Units, uh -huh. en anglès. Molt bé. Per tant, des d'aquí ens en alegrem. No? Carà, crec sí. que és una bon, sí, bona tant, notícia i tant, i tant. molt bona més coses que portem, més coses concurs internacional de còmics del vi hi ha una pàgina web que es diu andeswines.com, que ha de que la millor manera de promocionar els seus productes, o sigui el vi és fent un concurs de còmic tu pots enviar una tira còmica, un còmic sobre qualsevol cosa sobre el vi en aquesta pàgina i els guanyadors eh, rebran 500 dòlars el número 1 i, a més a més, publicarà el teu còmic en anglès i en castellà. A més a més, uh, hi ha uns temes, o sigui, pots parlar de la bandímia, de mites i llegendes del vi, d'històries de i personatges del vi, i aleshores agafen i t'ho publiquen. Ah, És una manera així tota original de promocionar el vi, sobretot, per exemple, a països com el Japó, on de còmics bastant, però de vi més aviat poca cosa. M'imagino la biografia en còmic del de... senyor Don Simon no, crec que vagi per aquí el tema de promocionar el vi però vaja jo tampoc sí. no crec que vagi per aquí però la veritat és que m'ha fet gràcia perquè realment, o sigui, el còmic ja... Ja està Home, a tots els àmbits. Donaria un còmic, no? Uns tios amb un Don Simón amb una garrafa d'aigua de, de ribes, amb el sucre, barrejant i ale, no? Jo veig una tira del jueves com a mínim. Sí, sí. Un article del professor Cojonciano sobre les virtudes del vídeo no espanyol, bueno, que ho segur. Fantàstic. Sí, sí, Què sí, més sí, tenim, sí. Què més tenim? Tenim Punisher Warzone. Mm -hmm. Punisher Warzone és l'última pel·lícula del castigador que es va estrenar als Estats Units sense gaire èxit perquè el nivell de violència gràfica es veu que era tan bèstia que el van estrenar en molt poquetes sales. Doncs bé, ja es pot reservar a Amazon. Encara no es pot comprar, només es pot fer la reserva. Però en tot cas, com que aquí no ens arribarà segur a les sales de cinema... No, un DVD sí, per això que arribarà. Doncs uh, si teniu molta pressa per veurela, perquè pot ser una salvatjada, jo hmm. no sé què tal estarà, eh? Tinc els meus dubtes de que sigui gaire bona. Home, tinc ganes, més no és un punisher fidel al còmic. Doncs... A més això diuen. Si en tot cas, si voleu i teniu molta pressa ja que sapigueu que Amazon ja la podeu pillar es veu que és Gardenis portat en cinema. Sí, home, suposo que hauran aprofitat i tant per tant hauran agafat l'últim que tenien. Clar. I així clar, dels clar. autors més potents. I realment, si adapta històries de Gardenis, em crec que no sigui que no passin a la majoria dels cinemes. Ja, ja, ja perquè aquest home és un salvatge <laughs> és un salvatge, i amb Però un sentit des... de humor per cobiar. Després es trenen Hostel, que té potser igual la violència perquè una sigui sí, l'altra no probablement perquè a Hostel la sang és negra i fan aquests truquillos mm. que fa que no es vegin mm -hmm. Què més, Què més tenim? Tenim una entrevista amb Alan Mur que publica el, el diari Público. Això, això, això interessa. La veritat és que està molt bé, el que passa que, a veure, farem uns petits abstractes, okay. ja anunciem que a Alan Moore eh, li agrada el cinema però no li agraden les adaptacions al cinema. Textualment ell diu, estic totalment en contra de qualsevol adaptació al cinema. Ah, uh -huh. Genial. O sigui, a l'amu recordem que quan adapten una història seva al cinema no vol sentir-ne ni a parlar, no, no vol fer un consell, tret, sereix, sereix els i no vol guanyar ni un duro. Uh -huh. Serà que no li fa gaire falta. Vi pregunten, no té la més mínima curiositat per veure la pel·lícula de Watchmen? I li respon, tot l'assumpte està totalment mal pensat. O sigui, la veritat és que m'ha semblat espectacular. Ara eh, ell diu que un dels defectes de la seva cultura és transformar coses que funcionen perfectament en un mitjà a un altre on no funcionen tan ben que fa temps que la indústria del cinema era més reverenciada amb, amb les feines que adaptava i que podia sortir bé, però que ara ja no. I la veritat, jo estava intrigat perquè pensava, què li agrada en cinema a l'amor? I en respon que, Clar, es, que fan, es fan de Manquievics, un dels seus guionistes preferits. Manquievics és uh, Evaldes Nudo... Carta de tres esposes... I alguna cosa més modern? Cleopatra. El Mankiewicz està bé, però esclar. Mankiewicz és un dels top 3 sí, de la història sí. del cinema. Però, almenys a mi em, em té molt fascinació. No, no, Aleshores parlo d'un home que es diu Nikolás Roeg del qual no he trobat cap referència, uh -huh. que és un home que diu que les seves pel·lícules intenten eixamplar els marges del llenguatge cinematogràfic. Po en fa. Uf. Sí, sí, sí. La gent por que diu fa. això, eixamplar Ui, quina por. Una mena de David Lynch o de, o de Aronofsky en els seus moments uh -huh. més més en el cicle de La, la Fuente de la Vida. Sí, sí, deia, sí. De Fountain. De Fountain. Fountain, aquella sí, cosa sí. tan estranya. Um, bé, alguna cosa més a l'amor? Doncs l'últim que ha anunciat així, que m'ha semblat interessant, és que prepara un nou volum de la Lliga de la, de la Lliga de les Hombres d'Extraordinàrios ah, de nou amb Kevin O'Neill. Que gran. Que li encanta, que es dirà Century, sortiran tres parts, cada una de 80 pàgines i que passarà en tres, en tres moments diferents al llarg de 100 anys. La primera part, el 1910, la segona, el 1969 i l última el 2009 i diu que la lliga s'ha convertit en el vehicle en el que pot fer pràcticament qualsevol cosa. Molt bé, ens encanta aquesta notícia. Nosaltres ens acomiadem i la setmana que ve tindrem a la veu d'Oratio Cain, Javier Viñas, entre nosaltres. Uh, ara en Jacint, Marta? Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Fins, Fins que aquí, 15 dies. A tot per la Potsarem tort. Potsarem sí, de de i a mulleres fosques. I el mateix l'Ignasi va també acomiadar-vos. Deixem en Hugh, Jackman i els Oscar. I got chills. They multiply And I'm losing control, cause our power you're supplying, it's, it's electrifying, you better shape up, cause I need a man, and my heart is set on you, cause you're the one that's